Wenn man dann bei zwei, zweieinhalb Monaten angekommen war, dann kam der Kontrolleur und muss man im Prinzip schon alles haben. Ja, das ist sehr schnell machen, damit nicht die Kontrolle vorher ran konnte, nicht? Also, gute Das müsste gut vorbereitet sein. Eins ist etwas eigenartig, das ist immer meine letzte Frage. Diese sehr, sehr weitreichende Vorbereitung scheint völlig entspannt im Bild und in der Darstellungsweise der Schauspieler auch. Wie machen Sie das? Ondergang ein Report quelque chose kommt vorbereitet wenn man z.B. eine Szene vorbereitet die man drehen pas, möchte dann denkt man ja vielleicht nicht so sehr an, an die Ästhetik oder an, an die cinematographischen Effekte Denkt eher an das Ziel, das man verfolgt, an das, was man mit dieser Szene sagen möchte. Was mir persönlich vielleicht hilft, das ist die Tatsache, dass ich sehr wenig mit professionellen Schauspielern arbeite. Dadurch kommt das unerwartete eine Antwort, eine einer Person, die im Film auftritt. Gut heraus. Es kommt eine gewisse Frische in den Film. Jetzt ist es bei den Profischausperten, die wissen, was sie sagen werden. Das ist dermaßen offensichtlich, wenn man äh, daran denkt, dass es ist, äh, gab, einen, äh, es war einmal die Siendrosse, dass das auch sehr, sehr eindrucksvoll. Wir werden jetzt das Publikum, den Film, es war, Eine betrachten lassen. Ich wünsche Ihnen allen einen sehr angenehmen Abend. Da vermischen sich nicht nur die Zeiten, sondern auch die Tageszeiten. Jetzt hat er gesagt, guten Abend. Okay. Wir sind ja noch mitten am Tag. Also nichts verwirren lassen beim Radio Jerewan. Da mischen sich die Zeiten, die Tageszeiten, die Jahreszeiten, die Auszahlen. Alles mischt sich da in einen Strom der Zeit. Aber eins ist klar, sie sind immer nur bei der Radio Jerewan. Immer um 10, um 16 Uhr und um 22 Uhr. Aber auch sonst gibt es allerlei beim elektromagnetischen Sommer zu hören. Zum Beispiel die Feedback-Installation von Knut Aufermann und die Johnny Head in Show. Die gibt es immer um 14 Uhr in einer kleinen Ausgabe für zwei Stunden und ab 18 Uhr dann die große Show für vier Stunden. Und, Philipsen, der Marold und ich mir dann uns freuen wenn sie auch immer wieder reinhören um 10 und um 16 und um 22 Uhr bei der Radio Jurte auf 97.5 auf dem Radio Lora beim elektromagnetischen Sommer Aber wir sind noch da Das Feedback kommt erst später. Noch ist der adiviere Warnirte. Und wenn Sie sich anschauen wollen, Ihre Jote, oder vielleicht ein Kissen übrig haben, die da nur eins brauchen, dann kommen Sie doch einfach in die Limmatstraße 44 zum Kunsthof. Da gleich neben der Hochschule für Gestaltung, Museum für Gestaltung ist in der Nähe, und der Hauptbahnhof. Also, Sie kennen schon Limatplatz, Limatstraße 44, Kunsthof, Radijerevanjurt.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 In, in de offiziellen sowjetischen Geschichtsschreibung nennt man diesen Zeitabschnitt die Sowjetisierung und wirft einen schamhaften Schleier über die militärische Invasion. Die 11 Armee hat unser Land befreit. Zu unserer großen Schande zählte sie einige kommunistische Georgier, denen man ihre Erleuchtung und ihren Enthusiasmus wohl glauben mag. Jetzt ist wieder die Radiärewaniote da. Und Selbstverständlich bestanden die ersten Aufgaben darin, die Ländereien zu kollektivieren und der Bevölkerung eine strahlende Zukunft zu verkündigen. Philippsen gesagt: Nee, jetzt der wir jetzt doch noch weiter mit Georgien. Er hat gesagt: Ja, natürlich, wir sind doch mittendrin. Jetzt haben wir einen kurzen Ausflug gemacht ins georgische Kino mit Josiliani. Aber sie wissen ja noch überhaupt nicht, wie es denn weitergangen ist Da sich die Parolen von denen der Menschen unterschieden, konnte man auch keinen relevanten Unterschied in der Argumentation festmachen und wie ist dann aus dem sozialdemokratischen Experiment geworden ist haben gesagt dann machen wir weiter für was haben wir denn die, die reihen dinger schließen wir wir uns auf den kampf vor lasst uns an der bewegung teilnehmen kameraden schließen wir uns zu kommunen zusammen achten sie darauf, dass diese Bauern ihren Namen perfekt schreiben können. Die Existenz der Arbeiterklasse musste unbedingt ausgerufen werden, denn diese Klasse war der Vektor des Glücks und der Gerechtigkeit für die ganze Welt. Selbst in einem Land, in dem 99% der Bevölkerung sich von der Landwirtschaft ernährte, musste sie erfunden werden. Das nannte sich Industrialisierung und äußerte sich in der Nutzung der alten Ölpipelines, die von Baku zum Hafen von Batumi führten und die im Höchstfall <lacht> etwa 100 Arbeiter beschäftigten. In diese Zeit fällt die Schöpfung des pathetisch-enthusiastischen Stils im sowjetischen Propagandakil, die Goebbels zum Vorbild diente. und wir müssen es schaffen. Der Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, Josef Stalin, besuchte die Lokomotivenkonstrukteure, dieselben, die er in seiner Jugend die Kunst der Revolution gelehrt hat und bei denen er selbst sehr viel gelernt hat. Auf diesem Gruppenfoto sind einige Gesichter verschwunden. Wir werden die hochtrabenden, ewig gleich salbungsvollen und enthusiastischen Texte der offiziellen Redner nicht mehr übersetzen, außer es geht einmal um etwas wirklich Wichtiges. Lenin ist niemals beerdigt worden. In Georgien sprach man seinen Namen nicht aus, sondern sagte, dieser Herr, den die Erde nicht gewollt hatte. Selbstverständlich hat Stalin auf das Grab Lenins geschworen Und selbstverständlich hat er sein Wort gehalten. Natürlich hat er Großes begonnen. Lenin ist Droscha. Party ist Droscha. Marla Armach Kadatin Taibo Stalin macht. Die transkaukasischen hydroelektrischen Staudämme sind gemäß Lenins Plänen die zweitgrößte Baustelle nach dem Volga-Staudamm. Jetzt nach Jahrzehnten ist es aller Welt ersichtlich, dass wir gerade hier an der vordersten Linie der Industrieversorgung angreifen mussten. Man muss trotzdem feststellen, dass nichts funktioniert hat. Einige Jahre später haben Anschwemmungen das Staubecken verschlammt. die Berechnungen waren falsch. Doch wie Sie sehen, waren die Bauarbeiten großartig. Wie fruchtbar ist doch die georgische Erde. In Kolchis haben wir Tee, in Chiraki Walzen und Weinberge, überall. Dies sind Propagandabilder. Nichts war organisiert, nichts schnell, niemand enthusiastisch. Sie arbeiteten wie die Wilden, aber nur für die Kamera. Die landwirtschaftliche Produktion hingegen wandelt sich in eine Monokultur, die sich auf subtropische Erzeugnisse wie Tee, Zitrusfrüchte und Wein spezialisiert hat. Die Versorgung des Landes wird damit von Exporten abhängig. Die Idolatrie der Mechanisierung. So war das zu dieser Zeit. Der erste Traktor thront auf der Estrade des Präsidiums. Sehen Sie nur, wie sie damals empfangen wurden. Sie waren unsere Hoffnung und man streichelte sie. Weizenfelder wie dieses hier existieren praktisch nicht mehr. Georgien muss seinen Weizen anderswo kaufen und das war ja auch das Ziel der sowjetischen Führer. Der Teeanbau hingegen überschwemmt das Land, obwohl den keiner trinkt. Dieser Tee könnte köstlich sein. Doch er ist von schlechter Qualität, da er nicht fachgerecht geerntet wird. Um die Quoten zu erfüllen, werden sogar die Stiele ausgerissen, womit man sich das Recht auf die Medaille des Helden der Arbeit erwirbt. Tee, Wein und Zitrusfrüchte sind die einzigen Produkte, die im gesamten Gebiet der Ex-Sowjetunion verkauft werden. In den Lagerstätten wird die manuelle Arbeit immer mehr durch Maschinen ersetzt. Spinne die Wolle schneller, wir brauchen mehr Stoff. Es wird Zeit, dass der Arbeiter sich besser kleidet. Nahezu die gesamte Textilindustrie Georgiens konzentriert sich auf die Seidenproduktion. Die Mineralwasserfabrik in Borjomi. Diese Flaschen werden in die entlegensten Gegenden unseres Landes gesandt. Ähnlich wie das Mineralwasser Vichy wurde das Wasser von Borjomi bei Leberkrankheiten empfohlen und war zudem bei allen privilegierten Alkoholikern der Sowjetunion als Heilmittel gegen den Kater anerkannt. Man baut immer noch, oder tut zumindest so, und man filmt die, die so tun, als ob sie bauten. Das hier ist aber schlecht gefilmt. Sieger Werthoff hatte eine ganze Schule gegründet, die die Muskeln und die Arbeit besang. Sie ist schon näher an der Realität, die Moorbäder der 20er Jahre. Später wird der Thermal- und Badetourismus eine der Hauptattraktionen Georgiens, Und er schafft eine Art Courtasure des Schwarzen Meeres. Odysseus ist ans Aquarium getreten. Er nahm einen Porzellanelefanten und warf ihn ins Wasser. Er hat uns gewissermaßen die Spielregeln gezeigt. Wir machten ihn nach und fingen an, unterschiedliche Figürchen ins Aquarium zu werfen. Es ist seltsam, dass dieser absurde Vorfall im Leben meines Vaters eine verhängnisvolle Rolle spielte. Ich verstand damals weder, was unserem Freund Isidor widerfahren war, noch warum mein Vater erblasste. Alle Welt schrieb, die Denunziation entwickelte sich zu einer wahrhaften Regierungsmethode. Man sprach nicht mehr in Gegenwart von Unbekannten, nicht einmal von Nahestehenden, deren Verlässlichkeit man sich nicht ganz sicher war und schon gar nicht in Gegenwart von Kindern. Man hat entdeckt, dass so und so zusammen mit einem Trupp von Helfershelfern ein faschistisches Komplott geschürt und dass die Gruppe zu diesem Zweck eine echte Vereinigung gegründet hat. Stalin, der sehr wohl wusste, dass er von der georgischen Intelligenz nicht geliebt war, rechnete mit ihr ab. Das Land wurde enthauptet. <sum> Der Dichter Tizian Tabitze starb im Gulag, Paolo Yashvili, ein anderer Dichter, nahm sich das Leben. Galaktian simulierte Wahnsinn. All dies war das Werk Lavrentiberias, dem berühmten Henker, dessen Karriereziel darin bestand, die rechte Hand Stalins zu werden, der Vorsitzende des NKWD. Lavrentiberia hat den Ruf eines perversen Verführers, der die Creme der Nation auswählte. 11 Prozent der georgischen Bevölkerung wurde aus dem Weg geräumt. Rund um Tbilisi war alles unbebaute Gelände zu Hinrichtungsplätzen geworden. Die Zeitungen veröffentlichten über drei bis vier Seiten die Listen der Erschossenen. Alle großen Siege des Sozialismus sind in der Verfassung Stalins niedergeschrieben. Stalin ist der Lenin von heute. Stalin schenkt dem Volk seine Liebe und seine Freude. Wir folgen Stalin, wie wir Lenin folgten. Wir sprechen zu Stalin wie zu Lenin. So sagt ein wunderbares volkstümliches Gedicht. Da Stalin kleinwüchsig war, musste auch seine gesamte Umgebung im Politbüro so groß sein wie er. Am 22. Juni 1941 greift Deutschland die Sowjetunion an. Musik Dieser Krieg ist allgemein bekannt, mit Ausnahme vielleicht eines kleinen familiären Details. Der Leutnant Jakob Dzugajewili, ältester Sohn Stalins, wurde von den Deutschen gefangen genommen. Nach Stalingrad schlugen die Deutschen vor, ihn gegen von Paulus auszutauschen. Das ist Jakob. Stalin antwortete, dass er nicht Marschelle gegen einfache Leutnants austausche. Jakob starb in Gefangenschaft. Georgien hat dieser Krieg mehr als 10% seiner Bevölkerung gekostet. Auf 600.000 Soldaten kamen 370.000 Tote. Moskau, Siegesparade. Die Inszenierung stammt von Stalin selbst. Die Standarten aller Elite-Divisionen des Feindes sind am Fuße des Lenin-Mausoleums niedergelegt. Die Kehrseite der Medaille, dieser Sieg stärkte das Regime und verzögert dessen Auflösung um einige Jahrzehnte, was dramatische Folgen für die Bevölkerung haben wird. Das Beispiel wird gegeben. Es beginnt eine Epoche theaterhafter Kundgebungen der Herrlichkeit der sowjetischen Macht. Das Bild muss perfekt sein. Das Leben glänzend, die Kinder glücklich, das Volk entzückt und die Volklore blumig. das bolschoi theater wo der berühmte georgische Tänzer Jaboukiani immer noch der Star ist. Das Ballett ist gut, am Rande des Zotigen, aber traditionell und vor allem stumm. Keine Gefahr. Das georgische Kino dieser Zeit Eine Musikkomödie. Der Wettbewerb mit Amerika hat alle Bereiche ergriffen und die Parole lautet, sie einholen und sie überholen. Würde man nicht denken, ein Hollywoodfilm? Die Zutaten werden respektiert. 1953 Die Zeit wird vergehen. 1956 wird Khrushchev im 20. Parteikongress über den Personenkult um Stalin berichten. Von nun an werden die Fehler Stalins auf dessen georgische Herkunft zurückgeführt. Der Chauvinismus dieser Bemerkungen wird in Tbilisi mit Empörung aufgenommen. Demonstrationen zum Gedenken des großen Führers finden statt. Sie werden brutal von Panzern niedergeschlagen und hinterlassen mehr als 500 Tote. Doch so weit sind wir noch nicht. Es ist ein Tag der Trauer und der Tränen für die gesamte Welt. Die mittägliche Ausgabe mit dem Philips, dem Harold und mir. Jetzt kommt dann gleich der Aufermann. mit seiner Feedback-Installation. bin gespannt, wem er heute seine Feedback-Töne widmet. Danach gibt es dann Johnny Hedden, der ab 14 Uhr und um 16 Uhr dann wieder die Radio Yerwan heute in einem, glaube ich, sehr spannenden Gespräch über die Gestaltung des öffentlichen Raums in der Stadt. Lassen Sie sich überraschen. Das Ganze auf der 97.5, wie immer, Radio Lora, der elektromagnetische Sommer, ist gerade, falls Sie das noch nicht wissen, Und den Johnny hätte die der und dann Knut Auffamann und auch die Radiäre waren hier, die hören es noch bis zum 28. Juli, also jetzt noch eingerechnet heute 10 Tage knapp. Und der Philipsen hat mir gerade noch einen Zettel geschrieben und hat gesagt, ja, also das Kissen nicht vergessen. Also wie gesagt, ein kleines Kissen für einen Klappstuhl, das wäre pfundig, wenn wir das jetzt noch hätten in der radier Jerovaniote. Und das fehlt auch noch das Bild von Genghis Khan. Wer es gestern Abend nicht gehört hat, wir suchen noch Bilder von Genghis Khan. Also alles, was sie finden können, ob es jetzt im Internet ist oder bei Ihnen zu Hause in der Küche oder im Klo oder wo auch immer, vielleicht haben Sie einen Genghis Khan versteckt, den Sie uns leihen können. Den darf man nur brauchen. In der Radio Jerevaniote.